з'явився той додатковий вимір життя, який надає можливість вибору. Можна купити кіло сосисок, а можна півкіло шинки. Можна зробити широкий жест, взявши два квитки на спектакль гастрольного театру і запросивши приятельку, які взагалі ніколи не платять. А ще треба купити пів кілограма ліверки для котиська, який підрядився ходити на обід до сусідів, що тримають вівчарку. «До благодійної їдальні», – жартує чоловік. «Якби і тебе десь годували», – думає тоді Галена. І чоловік читає її думки. Вона вже віддавна не квапиться додому до голодного чоловіка на дивані. «Та без грошей ідеш додому, бо іншої дороги нема». Але сьогодні можна буде походити по крамницях, вибрати собі помаду і крем для обличчя, а потім зайти до пристойної кав'ярні, взяти 50 грамів і дві хороші цукерки і замріяно, всотуючи бурштинову рідину, думати про життя взагалі, а не про те, як жити далі. по повільний сніг, спокійний і рожевий, Ледь прикрив голизну кам'яних каріатид Вгорі з'явилося перше бурштинове віконце Знайома, тисячі разів ходжена вулиця Знову стала далекою країною з дитячої книжки Не хотілося пірнати у на накуреного кафе Від цього снігу, від суміші синьої і рожевої бар З вуличного телефону Гелена набрала номер подруги і лірик вулиці нагло знівелював борові приголомшливих новин. Оксана Країцька виходить заміж. За бельгійця Рона. Ти ще нічого не знаєш? Ці нікчемні законні дружини тільки та й мають у голові, як прогодувати своїх законних нероб. Ну і що у вас сьогодні на вечерю? Сирна бабка з родзинками за бабусиним рецептом? А сир ти місиш дерев'яною ложкою чи перекручуєш на м'ясорубці, щоб, дорогенький, за це тобі зробив чергову непотрібну дитинку. А хтось тим часом смакує м'ясо маренго. Це тобі не... Послухай, Яно, про дерев'яну ложку вже чула. Але яке м'ясо маренго, що за потік свідомості? Знаю я вас відданих і законних. Варите, шкварите, товчите дерев'яними ложками, перекручуєте на м'ясорубці. А свобідних женщин тим часом частують м'ясом маренго у найкращих ресторанах Європи. Хоча, звичайно, вина у Бельгії катма, якби вони наносилися зі своїм експортом, але у Франції, особливо у Провансі, зрештою, і в Перегорі. «Яно, ти зараз на підпитку?» Що ти верзеш? Який прованс? Який перегор? Це що у звідти? Це ви, законні жони, тільки перетираєте домашній сир дерев'яними ложками. А свобідні жінки їдять м'ясо мінегро. Ой-ой, кандидат наук мінегро, маренго! Де ти зараз? І от. Замість продимленої кав'ярні Гелена сидить у Яни на кухні. Отже так, Оксана Краєцька, скільки хлопців у неї було, а заміж не йшла. А може не брали? Мовчи, законна дружина, піди перетри сир дерев'яною ложкою милому мужу на сирну бабку. Що ти причепилася до тієї ложки? «Я ніколи не робила сирної бабки. Ми з Артемом не обтяжували себе побутом і в ресторани ходили, коли були кращі часи». Дерев'яна ложка для перетирання домашнього сиру для Яни є символом уярмлення жіноцтва. Колись Яна збиралася заміж за такого собі Адріяна, і його матінка стурбовано запитала майбутню навістку, чи знає вона, що сир на бабку треба перетирати дерев'яною ложкою, крий боже на металевою? Бо в Андріяші може бути алергія. Яна тоді відповіла, що б'є чоловіків по лобі тою ложкою, яка є під рукою, чи вмить розладнала свій майбутній шлюб. І не шкодує про це, бо що б воно було нині? А тепер вона ось де була. Яна дістає купу яскравих фотокарток, розкладає віялом перед Геленою. А втім, це ще не все. От-от роже їй ще не дійшли. А доки вона робить документи для шлюбу. Ну і бюрократи ці французи. Одне добре. Дочку-людоньку я народила не в шлюбі. І тому не треба брати дозволу на її виїзд. Відпрости, господи, татка». А ось у Нелі Тимченко ця проблема є. І Нелька також зустрічається з французом? Ні, в неї данець. Ти можеш собі уявити? Данія. Там взагалі ніхто не був. Гелена згадала недавній рожевий сніг на Ярославовім валу, коли знайома вулиця стала схожою на ілюстрації до Снігової королеви. Радісне запаморочення від нарешті отриманих грошей відійшло. Почали заздрісно вабити нові виміри чужого життя. «І де ви познаходили тих чужоземців?» «Хто де?» «І в усіх все так добре склалося. А в кого як? Серед них теж багато жлобів, а головне – скнар. Але все одно дівки побачили світ – «Набути досвіду. І можна шукати далі. Чоловіків треба мати, але до них не слід ставитися серйозно», – видає своє життєве кредо Яна.